A vihar Néhány nap múltán a Saint-Giovanni már csak nyikorgó, félig árbóca vesztett hajóváz volt, amely imbolyogva menekült a szélrohamok közepette, és miközben a hatalmas hullámok hátán hánykolódott, kapitánya mindent elkövetett, hogy a francia partok feltételezett irányában tartsa. A vitorlás a magasságában találkozott a földközi tengeren, oly gyakran dühöngő, heves és hirtelen kerekedő viharok egyikével. Amikor Elba-szigetének partvidékén szél ellenében horgonyt akart vetni, hat vasmocskát elvesztett. Kis híja, hogy a sziklákhoz nem csapódott. Ezután újra kezdődött a száguldás a vízfalak között. Egy nap, egy éj, és még egy nap hajózás a pokolban. Amikor a vitorlavásznak megmaradt foszlányait be akarták vonni, több matróz megsebesült. Az őrbástyák a vadkalózoknak szánt kőhalmokkal együtt összeomlottak. A lezuhant főárbóccal eltorlaszolt teremből baltával kellett kiszabadítani az odaszorult nápoi lovagokat. A ruhás és égszeres ládákat, a hercegnő arany meg ezüst tárgyait elsöpörte a tenger. A borbéj felcsernek, a bástyánál berendezett helysége zsúfolva volt betegekkel és sebesültekkel. A lelkész még száraz misét sem mondhatott, mert az ostya tartót, a kejhet, a szentkönyveket és a papi öltözékeket is elsodorta hullám. A pap most egy kötélbe kapaszkodva feszülettel a kezében hallgatta a septében elhadart gyónásokat, és sietősen osztogatta a feloldozást. A delejtűnek már nem vehették hasznát. ide-oda táncolt a tartályban, maradt kevés-kevíz tetején. A kapitány egy szilaj latin kétségbeesése jeléjül feltépte mellin a ruhát, s hallották, amint parancsosztogatás közben felfelüvölt. Uram, segíts! Pedig még ebben a nehéz helyzetben is látszott, hogy érti a mesterségét, s igyekezett legalább a legrosszabbtól megmenekülni. Előhozatta a hosszú, súlyos evezőket, amelyek mindegyikébe hét embernek kellett kapaszkodnia, hogy megmozdíthassák. Aztán tizenkét matrózt rendelt maga mellé, akik két oldalról hatan-hatan ránehezedve tartották a kormányt. Bovill még a vihar kitörésekor ingerülten vont a felelősségre a kapitányt. Ennyi tengerészmester, hát illik így összerázni a hercegnőt, az én királyuram, jövendőbeliét? Ennek a vitorlásnak rossz a terhelése. Azért hánykolódik annyira, kegyelmet pedig nem ért a hajózáshoz. Ha nem igyekszik jobban, megérkezésünk után a francia király bírósága elé állítatom, és aztán valamelyik gája padján majd lesz ideje kitanulni a tengert. De a haragja gyorsan elillant. Az öreg főkamarás ekkor végigokátta a keleti szőnyegeket s a kíséret tagjai szinte mind híven követték példáját. Amikor egy-egy hullám érte a hajót, a kövér ember csak nem a lelkét hányta ki. Sápattan a felcsapó tajtéktól, tetőtől talpig átázva nyöszörgött, két csuklás között, hogy soha többé nem látja viszont családját, s hogy koráncsem védkezett annyit életében, hogy ennyit kelljen szenvednie. Ezzel szemben Guccson meglepően bátornak mutatkozott. Szilárdan tartva magát, tiszta fejjel intézkedett, jobban megerősítette a ládákat, de leginkább a pénzes ládikával törődött. A viszonylag nyugalmasabb percekben sietett vizet vinni a hercegnőnek, vagy illatszert permetezett szét körülötte, hogy az utitások rosszul léte nyomán terjengő bűzt eltüntesse. Akadj sok olyan ember, főképp a fiatalabbja között, aki viselkedésével akaratlanul is igazolja a hozzáfűzött reményeket. Megvetően néznek rájuk, akkor minden bizonnyal megvetendő módon cselekszenek. Vagy éppen ellenkezőleg becsülik őket és bíznak bennük, ilyenkor önmagokat múlják felül, hősként viselkednek holott, mint a többiek, ők is csak nem meghalnak a félelemtől. Guccio Ballioni ilyen ember volt. Mert Donna Clemenza minden emberrel, szegényen és gazdaggal, nagyúral és parasztal, egyaránt tisztelettel bánt. S mert ráadásul különösen udvarias volt boldogságának-e hírnöke iránt, jelenlétében Guccio lovagnak érezte magát, és büszkében viselkedett, mint akárhány nemes. Mint minden toszkánai, ő is képes volt bármely vakmerőségre, hogy egy asszony szemét felragyogni lássa. De azért lelke és vére szerint bankár maradt, aki úgy játszott a sorsal, mint más a váltókkal. A veszély nagyszerű alkalom, hogy a nagyurak bizalmát megszerezzük, gondolta. Ha minnyájunknak el kell is pusztulnunk, azért nem szükséges úgy siránkozni, amint azt a kedves buvél teszi. Ez mit sem változtat a helyzeten. De ha mégis megmenekülünk, akkor elnyertem a francia királyné megbecsülését. Az, hogy ilyenkor így tudott gondolkodni, már maga is bátorságra vallott. Gucsó ezen a nyáron legyőzhetetlennek érezte magát. Szeretett és szerették. A nyilvánvaló igazság ellenére is azzal átadta a hercegnőt, hogy javul az idő, s amikor a hajó a leghangosabban recsegett, élinken bizonygatta, hogy az teljesen szilárd. Összehasonlításul elmesélte a lámánson átvészelt vihart, amelyből sértetlenül menekült meg. Üzenetet vittem Izabella királynénak, a nagyúrtól. Clemencia hercegnő is példamutatóan viselkedett. A királyi vendégek részére a hátsó hajóbástya alatt fenntartott nagy terembe húzódva nyugalomra intette udvarhölgyeit, akik, mint megrémült báránykák, bégetve a falaknak, valahányszor megmozdult a tenger. Amikor klemencia megtudta, hogy a ruhás és égszeres ládákat a víz lesodorta a fedélzetről, egy szokszót sem ejtett. Szívesen vesztettem volna kétszer annyit is, hogy derék tengerészeinket megkimélje az árbóc rúdja. Csupán ennyit mondott. A vihar kevésbé ijesztette, mint az abban megnyilvánuló jeladás. Lám, ez a házasság túl szép volt számomra, gondolta. Túlságosan örültem neki, s most döjfösségem miatt bűnhődöm. Isten hajótöréssel sújt, mert nem érdemlem, hogy királyné legyek. A szörnyű utazás ötödik reggelén a hajó szélcsendbe került, de a tenger csak nem akart csillapulni. A hercegnő észrevette a kövér Buvilt, aki mezitláb, csapzottan, egyszáz zubonyban mellén keresztbetett kézzel térdelt a fedélzetem. Mit csinálott, uram? kiáltott felé. Úgy teszek, mint ő Szent Lajos, amikor Ciprus előtt csak nem vízbe fult. Öt ezüst márkasúlyú hajóformájú serleget ígért a Várgenvilli Szent Miklósnak, ha Isten visszavezérli Francia honba. Mindezt Joinville úrtól hallottam. Én ugyanezt ajánlom fel keresztelő Szent Jánosnak, akinek nevét hajónk viseli. Mondta ekkor Klemencia. Ha megmenekülünk, és Isten kegyelméből fiam születik, fogadalmat teszek, hogy ezt a fiút Jánosnak nevezzék. De, úrnőm, a mi királyainkat soha nem nevezték Jánosnak? Ezt majd Isten dönti el. Letérdelt és imádkozni kezdett. Dél felé a tenger hullámzása alábbhagyott, és ebből mindenki új reményt merített. A nap szétszaggatta a fellegeket, a távolban felbukkant a száraz föld. A kapitány lelkendezve ismerte fel Provence partjait, majd ahogy közelebb értek, Kassiz kis öblét. Nem is titkolta büszkeségét, hogy a vihar ellenére irányt tudott tartani. Remélem, tengerészmester, hogy itt most a lehető leggyorsabban partra tesz bennünket, mondta Buville. Márszejbe kell vinnem kegyelmeteket, uram, felelt a kapitány, s onnan már nem vagyunk nagyon messze. De amúgy sem lenne elegendő vasmacskám, hogy lehorgonyozhassak itt, a sziklák mentén. Alig alkonyodott, amikor az evezőkkel hajtott, Szánzs Giovanni már a márszejé kikötő előtt ringatózott. Hogy érkezésüket jelezzék a helyi hatóságoknak, s hogy a kikötő bejáratát elzáró. A Malbert torony és a Szent Miklós erőt között kifeszített láncot leereszték, egy bárkát bocsátottak a vízre. A dühöngő Misztráltól meggörnyedten csak hamar megjelent a parton a kormányzó. Tanácsosok és hajózási felügyelők kísérték, hogy hűbéruruk unokáját fogadja, mert Márszej akkor a nápoi anzsuk birtoka volt. A rakparton összecsődült sótermelő munkások, halászok, evező és vitorlakészítők, teherhordók, pénzváltók, a zsidó negyed kalmárai, a genovai és a sinéai bankok ügynökei elképedve vámulták a rozzant, vitorlai és árbóc nélküli tömzsi hajót, amelynek fedélzetén a matrózok összeölelkezve táncra perdültek, és csodát emlegettek. A nápoi lovagok és a kíséret hölgyei igyekeztek rendbehozni zilált ruházatukat. gróf annyira lefogyott, hogy lötyögött rajta a ruha, és most fűnek-fának dicsekedett, hogy fogadalmának mekkora foganatja lett, s úgy gondolta, mindenki az ő ájtatos kezdeményezésének köszönheti az életét. "Húguram!" szólalt meg guccsó némi éllel, az eddig hallottak alapján ítélve, ahányszor vihartomból mindig akad valaki, aki kegyelmethez hasonlóan fogadalmat tesz. Hogyan magyarázza hát akkor, hogy mégis oly sok hajó elsüllyed? Nyilván azért, mert fedélzetén mindig tartózkodik néhány kegyelmethez hasonló hitetlen, mosolygott a hajdani kamarás. Guccsó elsőnek ugrott a száraz földre. Hogy merészségét bizonyítsa, Könnyedén elragaszkodott a létrától, S már is hallották fájdalmas kiáltását. Miután néhány napot az ingó hajópallókon töltött, Most ügyetlenül mozgott a földön. A síkos köveken megcsúszott, És a vízbe zuhant. Kis híje, hogy összenemzúzódott a rakpart és a hajótest között. Körülötte a víz egy pillanat alatt vörössé vált, mert estében egy vaskampó megsebezte. Félig ájultan véresen halázták ki. Csipőjén csontig felhasadt a hús. Azonnal az ispotályba szállították.